Shikues: Asalamu alaikum. Mirë se takohemi në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Edhe sonte si zakonisht do të trajtojmë disa prej pyetjeve që na i keni dërguar përmes mesazheve apo adresos sonë elektronike pyetje@csivskos.com. Për të pozicionuar pyetjet tuaja sonte në studio me ne do të jetë hoza Alaudin Abazi, të cilët i dëshirojmë mirëseardhje. Hoza, asalamu alaikum dhe mirëseardhje. Sa aleikum salam, mirësejgje. Hoza, pyetja e parë për sonte vjen trenë Nikushikuesi. A i thot jam 28 vjeqar dhe deri tani kam jetuar në ignorancë, ndërsa tani jam udhzuar, si duhet ta kompenzoj kohën es e kaluar në ignorancë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, robbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi e gjba'in. Filim e shlavdrojmë Allahun e madhreshum, i qojmë salavat e salam e pegamberit e ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhzohen me udhëzimin e tij derën e ditën e gjykimit. Në lidhje me pyetjen e parë, themi se përjacsi njeriu i cili ka një një të kaluar jo të mirë, ose fjala jo i udhëzuar në rrugën e Allahut të Madhërishtum dhe pastaj ai pendohet dhe i kthehet rrugët, rrugës rrugës së Zotit të Plotfuqishëm edh i përmbahet asaj atëre ato veprime dhe ato punë të cilat i ka vepruar në të kaluarën ato të gjitha e, fshihen nga nga shanimet e, e tij në përgjithësi dhe i falen nga Allahu i Madhëreshëm. Është një hadith se me një rast ka ardhur te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam një person i cili ka dashur të pranojë islamin edh vjen para Muhamedit sallallahu alejhi wasallam edh e shtrin dorën ë thot o i dërguar e Allah të ka marrë të pranoj islamin, e shtrin dorën për me ba shahadet, shahadetin, dhe thot dëshmin, dhe kur pejgamberën sa sënën fillon me i thonë dëshmo se nuk ka askusht që meritën të adhërot përveç Allah të dhe, dhe se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam është i dërguar i ti, dhe është fjalla shahadetin, është hëduan la ilahe illallah o është hëduan në Muhammada Rasullullah, atëra këj kur të fillon, thot e të reg dorën Peqamëll sa selam çuditët, thot pse çfarë ka? Thot po dua me kushtzu diçka, domon të vëj një kusht para se ta pranoj Islamin. Atare i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqes qofshin mbi të, e pyet cili është kushti? Thot kushti është që ë Zoti të më fshi të gjitha mëkatet e të cilat i kam bërë në të kaluarën e dhe me këtë kusht dua të futem në Islam. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i buzëcish dhe u thot o filan, a nuk e di ti se vërtet Islami i shkatron apo i i i azgjson të gjitha ato vepra, të cilat veprat e këqija të cilat i ka bërë njeriu në të kaluarën. Al-islamu yajubbu ma qabluhu, do të thot Islami i shkatron i azgjson të gjitha ato veprimet këqija të cilat i ka bërë njeriu në të kaluarën e tij. Prandaj edhe në këtë rastin konkret themi se Uh, filimisht uh, jam uh, do thot e urej këtë uh, kët shikus që i është këthyr rrugës e Allahot dhe madrëshmë qoftë edhe në këtë moshë moshë në 28 veqare dhe ajo është farkandodhur në të kaluaren dhe themin se është një kaluare të cilën ju tani duhet të mbyllni dhe mos të mirëni me atë po ajo është farë kërkot është që vazhdimisht të bëni të ube të kërkoni falje të eka Allahu Gjellewala për ato g dhe të mundohë një vazhdimisht të shpeshton i veprat e mira, si kompenzim asaj ja, kohë të, të humbur të silin e kini pasë në të kaluarën. Pekar Allah o gjela Allah në një ajot kuranur, në nërë thotë, inë nëllë hasenat, ju dhibnës sejiat, vërtetë veprat e mira i, i shkatrojnë, apo, i aziz, e, veprat e kësia i azgjësojnë, e, apo i i bëjnë të thotë që të humbin veprat e këqija. Kështu që njeriu nëse shpeshton në kryerjen e veprave të mira, edhe vazhdimisht është në rrugën e Allahut të Madhërisht, në, në këtë formë, atëra ajo çfarë kanë gjarr në të kaluarën, ajo fshihet në shënim nga shënimet e personit dhe tek Allahu xhalaula del i pastër në përzosi. Veprat e mira i fshin të këqija. Po, veprat e mira i fshin vazhdimisht veprat e këqija dhe kjo E, për këtë edhe këshilohen ata njerës të cilët futën një islam dhe kanë një të kaluare jo të mirë, e, jo në rrugën e Allah që vazhdimisht bëjnë veprat mirat e natyrave të, të ndryshme. Me një fjalë, mos të fokusohen vetëm në kryen e obligimeve, po krahas obligimeve atyre gjirave që jenë farze, si kurse namazi, agjerimi, kështu, tua bashkan gjesin atyre obligimeve edhe vepra të të preferuara, apo adhurimet të preferuara, si kurse që është namazin a file vazhdimisht, agjerimin a file vazhdimisht, dhanja sadakas, pastaj krye të shërbimit e veprat e ndryshme që kanë vlerë në Islam dhe këto të gjitha kompenzojnë atë kohë të humbur apo atë kohë të kaluar në të cilën besimtari apo njeriu nuk ka qenë në rrugën e Allahut të madhëshëm Zotit mëshirë. O këto pyetje zakonisht vijnë për shkak se të sapo udhëzuarve njerëz të tjerë u thonë se nuk ka pendim për Juve dhe fillojnë t'ua përmandën veprat që i kanë bërë në të kaluarën, si duhet të ta përballen me, me këtë situatë. Po kjo kjo pyetje është me rëndësi të trajtohet. Po sa shpesh në në rrethana tona për arsye se vërtet njerëzit apo themi një numri njerëzve, jo të gjithë ë karshit të tjerë nuk janë korrekt. Edhe kanë parajgime. Prandaj nëse e shohin një ose po kem kushtimisht një djalë të ri apo një person i cili ka pasë një të kaluar jo të mirë, është është të vrerë apo është parë me punë të këqija, ëh dhe njerëzit e kanë kanë marrë një opinion për për atë person se është një njerëz i mirët me punë jo të mira. Dhe nëse ky njerëz ndryshon dhe i kthehet uh, rrugës së Zotit të madhëreshëm, këtu fillojnë paragjykimet e njerëzve se që tash deri dje ka qenë kështu e ashtu e ku ta diunë tash dëshirojnë me ardhmë xhami apo i bën këto vepra edhe vrehet në syrin e tyre një lloj nënçmimi apo një lloj mospranimit të, të këtij ndryshimi mirëpo kjo nuk duhet të shqetësoj ata njerëz që të bëjnë gjënë regjime po them kushtimisht radikale në jetën e tyre për arsye se ë në fakt ajo se vlerësimi i një personi se është i mirë apo është i keq apo i pranohen veprat apo, apo nuk i pranohen veprat me një fjalë pendimi apo jo, e themi se kjo nuk është në duar të njerëzve, do nuk është në diturinë e njerëzve. ë prandaj edhe në islam nuk ka ndërmjetësues në mes të njerëzit e Zotit, nuk ka ndërmjetësues sikurse që kemi në në fe të tjera. Uh, po e themë panënqmim si kurse tek feja krishtere që nëse njëri ju deshirën me i falë më katet duhet shkoj edhe të rëfihet tek prifti, pastaj prifti me një lutja apo disa lutja ose disa kërkesa që i bën uh, besimtarit e tyre i thotë se tani të janë falër më katet në islam kështu nuk ka edha kur njeriu dëshiron të drejtohet me lutje Zotit madhërisëm, qoftë për falje, qoftë për udhëzim, edhe këtu nuk lejohet ndërmjetësimi, sikurse që ekziston në fetiera, por etër lidhja bëhet në mes të krijesës dhe Krijuesit në formë të drejtpërdrejtë, secili individualisht, jo me ndërmjetësime. Prandaj kjo është një veçantësi e Islamit, e cila në fakt e bën edhe më specifik, më specifik edhe më të veçantë këtë fenë ton, për arsye se është një fe e cila nuk kushtë zën që pëlqimin respektivisht refuzimin në dikujt nga kryesat që njëri u t'i afrohet zotit madrëshum apo të largot për i ti. Prandaj themi që nëse një, qështja e pendimit edhe mospranimi apo respektivisht mospranimi të pendimit nuk është në duar të njerëzve, është në duar të Allahut të Madhëshëm. Edhe për të realizuar kjo, ë nuk duhet që të dëshmojë dikush nga njerëzit apo të ndërmjetësoj apo të bëj një veprim dikush tjetër nga njerëzit, po e tëra çfarë kërkohet është që ky vetë ë penduesi të kërkojë falje tek Allahu i Madhëshëm me një sinqeritet të plot nga zemra e tij, pastaj vazhdimisht ta ndijë veten e tij e pishman po them me juat ne popullit do thot keqarde per atë para ato vepra te cilat i ka ber dhe udhzohet pas kësaj e ndryshon mënyrën e jetës kështu që nëse në të kaluarën ka bërë veprat këqija pastaj i bën veprat e mira atëherë të gjitha këto janë gjëra të cilat aludojn se vërtet ky njeri është ka ndryshuar dhe është i falur tek Allahu i Madhërishtëm dhe edhe nëse flasin të tjerë diçka apo mund paraqyjkojnë, kjo nuk nuk nuk, nuk nënkupton se ai person është fal tek Allahu i Madhërishtum apo nuk është falur. ë për arsye se është diçka që ka ka të bëjë vetëm direkt në, në mes të vet këtij penduesit edhe Allahut të Madhërishtum ë dhe jo me njerëz tjerë. Megjithatë, ndoshta kët po e bëj si ë një vërejtje apo një këshillim për ata njerëz të si gjithë ndoshta ndryshojnë në mnyrën e jetës edhe bëhen musliman të mirë, të kenë kujdes në qasin që ua bëjnë të tjerve, të jenë të thjesht, mos të regojnë arogans qoft në, në praktikën islamet, mos të jenë shumë kritikus apo qortus në dajtë të tjerve që gjithashtu jenë neglizhënt në, në, në, në mësimet islamet e kështu me radhë, por të mundohet të jetë ka një shembull të mirë posaçërisht në fillim të udhëzimit të tij, një kohë mjaft të mirë që ai ta dëshmoi veten e tij për arsye se nëse do të mëqen me, me, me lut një rol pozitiv në shoqërinë në cilën jeton, atëherë duhet ta thek, të thekto para gjykimit që mund të kenë njerëzit të cilët e njohin edhe pas një kohe caktuar kur ky e dëshmon seriozitetin e tij, e dëshmon se këtë rrugët që s'e ka zgjedh, nuk e ka zgjedh vetëm si një po thëmë kushtimisht një loj aventure apo një loj e, e, prove që është duke bërë, por është një, një zgjedhje të sinë e ka bërë me, me vedien e ti, një zgjedhje të sinë e ka bërë pas një bindje të sinë e ka fitu, dhe pas një pendimin të sinë qërë që e ka bërë në dajë Allah dhe madhërishëm, dhe nëse këtë e dëshmon për një kohë, Pastaj edhe në qështjen e këshilimit të tjerve që ndoshtaj e negligent e kështu më radh, apo qortimin e kështu më radh, atër kjo mundet me pas efektin e ti, kurse në filim do të me pas kujtes njëri u për arsye se e, e, njerëzit jenë para gjykus edhe me njëherë e nuk nuk do të jem të gatshëm në asnjë formë të pranojmë ndonjë këshill për dikujt i cili ndoshta po e them kushtimisht deri dje ka qenë në një rrugë jo të mirë tash e, Sod apo dje apo paradisa ditësh udhëzu apo paradisa mujëve po e them kushtimisht edhe paradisa viteve dhe të jetë këshilluar për të tjera zoti di më shumë. Një pyetje tjetër vjen nga një shikuese a kam gjënat të jetoj me burrin që skemi kurorë sepse burri më thotë se kurora nuk është asgjë nuk e di natyren e këti raportin në mes të këti burri dhe grua, ja, por themë se vërtet në islam për të qenë legjitim një, një bashkim në mes të një mashkullë dhe një femre, atërë kjo duhet të bëhet duke pas për asyqë disa kriterje dhe disa uh, parime. Për asyqës e në islam uh, martesa është diqka eshendë, është një institucion ishendë i cili uh, uh, për të qenë valid duhet të Për të çën valid duhet të respektohen disa rregulla dhe disa parime në përgjithësi. Dhe kjo është veçantë tek njeriu që është krijesa më e më e ngritur intelektualisht nga gjitha tjera të gjitha krijesat tjera që jetojnë në këtë në këtë në këtë botë a vezdo bashkim, po them kushtimisht bashkimi apo afrimi i cili ndonjërmet kresave të tjera në mes të marshpove dhe, dhe famre, famre nuk kanë ndonjë kriter saktum, kurse tek njeriu ka kriter dhe ajo duhet përfilllet. Prandaj kriteri apo rruga e vetme me an të së cilës mund të bëhet valid një bashkim në mes e një mashku dhe një femre është në përmjet fejesës dhe respektivisht kur vjen edhe faza e martesës dhe kur realizohet akti i kurorës në përgjësi dhe me prezincen e dëshmitarve me prezincen e përgjësi të vajzës dhe bëhet caktuohet mehri e kështu me ratë gjitha ato gjerat të slatë kërkohen gjatë akti të kurorës dëshmon apo kërkon burri e, në formë zyrtare e, që ta pranoni që ta ta pranoni gruaja për burr edhe bru, edhe gruaja e pranon këtë këtë ofertë të burrit dhe kjo bëhet në formë zyrtare dhe evidentohet kjo atëherë bëhet legit afrimimi mes të një burri dhe një gruaje Kurse forma tjera nëse pëlqimi i ndërsjelë ndodhë në fshetësi, vetëm dërme tyre dyve, apo forma tjera të silatë fatkesishtë janë bërtë një orë të këne tani, kësi kurse që është ajë termi i bashkjetesis, e cila aplikohet fatkesish nga disa njerëz dhe pretendojnë se është një mënyrë legjitime e afërimit në mes të një burri dhe një gruaje, ja? themi të gjitha këto janë të refuzuar an Islam dhe detyrimisht nëse dëshirojnë që të ngrihet një familje në parimet e qarta islame atëre është obligative që të realizohet dhë akti kurorës zotit mësmili. Ka një rast të cërtë nuk e konsiderojnë kurorë vetëm se nuk është kryer në komun, por megjithatë kanë kryer rregullat tjera, është bërë kërkimi i dorës e... në në praninë të dëshmitarëve. Ju lutem na flesni pak cila është kurorë unë kur fol la deri më tani në lidhje me aktin e kurorës nuk e kisha për qëllim akti i cili realizohet në aspekt thëm administrativisht në komunë dhe aty uh, uh, vërtetohen dokumentacion e kështu kështu me radhë nuk është ajo çfarë kërkohet kjo aspekti administrativ ajo çfarë kërkohet është që kurorat realizohet në, në, në, duke i përfill këto xerat të slat i përmendur pak më herët e e po e presis ani harë prezenca e dëshmitarëve, dy dëshmitarë. Pastaj prezantimi i përgjegësit të vajzës, baba i vajzës op of law e kështu me radhë, prezenca e burrit i cili është e, personi i cili do do të martohet, e, pastaj prezenca e vajzës, por nuk është kusht obligativ që të prezantojë nëse është aut i autor i autor, domthonë është përgjegësi i vajzës mjafton, por nëse është prrezent është më mirë dhe e kë kjo, kjo ceremonie realizohet në duke u çartsuar se është akt i kurorëzimit duke u realizuar jo uh, kërkesa dhe pranimi i asaj kërkese caktuohet shuma e mehrit dhe nëse të gjitha këto bëhen atë ajo martes apo ajo kurorë është valide dhe ajo quhet në fakt akti i kurorës nuk është kusht që të bëhet uh, po e them uh, darsim që jetë valid kurora nuk është obligative edhe pse disa prej ulemave thonë se është mirë, pastaj disa kanë thonë është edhe edhe vaxhib, po ju në kuptimin që të jetë valid kurora po që të bëhet publikimi asaj dhe njerëzit kuptojnë shoqirja në përgjësi, që filanje dhe filanje a jënë martu dhe kanë fillu jetën se bashku. Pra nëse këto realizohen, atërë kjo quhet ceremonia e martesis apo akti i kurorës dhe kjo duhet me, me qenë të aplikohet nëse të shiron një burrë dhe një grua të kënë një jetë bashkërëtore konform mësimeve islame. Zote edhe më smirë. Në pyetja tjetër thot kur një femër pastrohet prej ciklit gjatë namazit të akşamit a e ka obligim të falë edhe kohët e tjera të asaj ditë si sabahut, dreka dhe ikindija. Po, nëse një njeri një vajzë apo një grua e, është në kohën e menstruacioneve të përmuajshmeve, atëra ajo lirohet nga falja e namazit ashtu siç lirohet nga xherimi. Madje nëse ajo i bën këto këto veprime, atërë këto edhe refuzohen, pra arsujë se kusht për të qenë pranuara këto adhurime, e, është që ajo tjetë në gjendje të pasërët, pra jo me të përmuashme. Mirë po, e veqë, në mëndalimi në mes të agjërimit edhe Ramazin, Ramazanit, apo e, në mes të agjërimit edhe Namazit, që në rënë në faktin se agjërimit duhet kompenzohet mas ramazanit atëherë kur gruaja ka kohë dhe është është në gjendje për të agjëruar për të agjëruar gjatë tërë vitit, qoftë në verë ndimër pavarësisht në cilin kohë ajo zgjedh. Por është e domosdoshme që ajo mos lejoit të kalojë dy ramazane të tjerë pa i kompenzuar ato, përveç nëse ka pas arsye për shkak të smundjes e kështu me radhë. Kurse në çështjen e kompenzimit apo bërjes kazat të namazeve, kjo nuk është e kërkuar dhe kjo nuk praktikohet. Prandaj gruaja në atë moment që pastrohet dhe hyn në banjo, ë, mergusul, ë, pra aty momenti fillon të fal namazet, të cilat ajo i ka mri në at gjendje të pastër. Kurse namazet të cilat nuk i ka mri gjatë ditës, sabahu, dreka, ikindija, ato bien nga ajo dhe nuk obligohet të kompenzoj. Në rastin konkret fillon të fal namazin prej akshamit. Zoti i di më së miri. Në pyetje tjetër thotë ai kemë gjyna në tre vëllëzorit që nuk po mund ta ndalojmë nënën të mbajë të 40-ta për babanë e vdekur. Kjo pyetje ndoshta sa so kërkon një përgjigje fetvare juridike islame, ndoshta ka nevojë të bëhet edhe një një lloj elaborimi pak më, po e them kushtimisht edhe social, shoqëror, për shkak se vërtet gjendja e një gruaje e cila ka humbur burrën, nuk është një gjendje e thjeshtë, është një gjendje e mrzisë në një, një rrethant apo një situatë në të cilën gruaja ndoshta është në gjendje shumë veprime të bëj për të dëshmuar afërsinë, dashurinë, edhe ndoshta edhe për, për të për të, po e them kushtimisht, për të shpreh mrzinë e një humbje të së cilës i ka ndodhur asaj. Prandaj këtyre djevëve i them që just as i see you do ta keni parasysh gjendjen e asaj nënës suaj dhe mos nënës tuaj dhe mos mos jeni arrogant qarshi uh, asaj në lidhje me atë çfarë ajo dëshiron të bëj për arsye se është një situatë që ajo në bazë atyre njohurive të cilat i ka dhe në bazë asaj që ndoshta është e përhapur në në në vendin ku jeton ajo uh, është që është diçka shumë shpërfillse dhe diçka shumë nënçmuese dhe mos tregim apo mos tregim i respektit ndaj ndaj burrit të saj prandaj edhe refuzon ndoshta të të mos refuzojë që të të pranojë mos aplikimin e e 40 ditëve pas vdekjes. Kjo është të thotë në njërin an, anën tjetër, këtyre djemve e, ju kisha këshilluar që në çasje ndaj këshillimit të kësaj gruaje apo nënës së së tyre të jetë një pak më e butë, të jetë në thotë mënyrë pak jo shumë arrogante, jo shumë e, në formë të ashpër apo e, që mundohuni ta detyroni ta lej këtë punë e kështu me radhë jo në këtë formë, po të mundoni me bindje dhe a fillimisht ish çaroni se cilat veprime pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit apo ka preferu që cilat veprime ka preferuar që besimtari të kryej apo ata njerëz që janë të gjallë të kryejnë për të vdekurit e tyre sikurse që është duaja, duat e shpeshta, lutjet e shpeshta gjat namazit, pas namazit, në çdo kohë pastaj dhënia e sadakas në emër të të vdekurve që ka vërtetim për shkak kohës unë s'kam po kohë spo zgjerohem në përmendjen e, e haditheve apo ajeteve të drejtëpërdrehta ë preferohet të dha dhënia sadakas në emër të të vdekurve pastaj preferohet nëse burri nuk e ka bërë haxhin pavarësesh a ka pas mundësi apo si kanë qenë rrëthanat, dhe këta djenë nëse kanë mundësi që të bëjnë haqjin në emër të babaj të tyre. Pastaj nëse babaj të tyre ka kalan dhe një bërqë, apo ndë një gjë që këta të mundohën të ja krynë ati dhe mos të lejnë, e kështu me radhë, këto veprime janë ato të sletë të preferohet, preferon të gjallti kryën për të vdekurit e tyre. Kurse kremtimi i të shtatës, i të 40-të e veprime të cilat fatkesish në disa shoqëri muslimane i aplikojnë, këto në parimet e Isame nuk kanë kurfar bazë, dhe këtë e themi me shumë përgjegjësi dhe pas një hulumbtimi të cilën e kam i bër në lidhje me këto praktika apo të them kushtimisht adete, zakone të cilat janë të përhapura fatmirësisht në Kosovë jo në çdo vend, por në disa rajone të Kosovës qi ndoshta xhallart e kanë për obligim dhe përgjegjësi që me kalimin e kohës tu sqarojnë njerëzve, besimtarëve në përgjësi se këto veprime të cilat bëhen nuk kanë bazë në islam të 7-at apo të 40-at, madje nëse humbtojm shumë thell, atëherë shumë se këto tradita nuk kanë bën fare me musliman, kanë bën me disa kultura dhe me disa tradita që të njerëzve që kanë jetuar në të kaluarën madje edhe para para ardhes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mirë po për disa shkaka janë infiltru dhe janë thut në praktikën e në praktikën tek në praktikën e disa muslimanëve dhe disa shoqërive muslimane e xhalllarë rolin e tyre është që me kalimin e kohës të mundohen të i sqarojnë këto dhe të i largojnë këto praktika duke i zaventuar ato praktika me disa apo me ato alternativat të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nai ka sqaruar neve disa prej të cilat edhe i sqegum pak më herët. Prandaj kjo është ajo çfarë duhet mësparë ta këshilloni nënën e, e, e i, juaj, pastaj ndoshta është e drejtë edhe mendoj që kjo është më e qelluar që të mundohuni të gjeni një personalitet i cili tek nëna juaj vlerësohet, do thotë është autoritet që respektohet edhe mendimi i tij mirë atë më, më pak më me peshë se sa so mendimi i djemve për arsyese nëna pavarësisht çfar çfarë negurie apo çfarë aftësie mund të kenë fëmijët e tyre prap e, i, është vështirë se të të mbushët mendja, të të mbushët mendja nënës. Prandaj nëse gjeni një autoritet të quoft dikush që është i afërm i nënës, qoftë edhe ndonjë hoxh, po them kushtimisht, i cili ka një lidhje me familjen e juaj apo ka lidhje me ndonjërin prej këtyre djemve, të mundohë të ta therrisni atë dhe të takohohet me nënën e, e juaj dhe ta tregojë shqetësimin e nënës dhe pas këtij rrafimin e së bën do thotë nëna dhe arsyet pse ajo dëshironte ta bëj kremtimin e 40-të hoğa me anë të një forme apo duke sqaruar alternativet të cilat i cjeka pak me heret, unë mendoj që mund të arri të bindë këtë nën dhe në vend të kryrës atove primeve të cilat, të cilat të nuk kanë bazë në, në jurisprudenzë islamet, i zavendsojmë me atove primeve të cilat kanë bazë. Zote Edi Mësmini. Kalojmë të këtë një pyetje tjetër, një, jam një vajzë 19 vjeqare dhe i fali 5 kohë të namazit. Nërsa desha të pyet sa është gjëna shpime i veshëve në dy vende, tuk e qenë se është? Në përgjithësi çështja e, e shpimit të veshëve nuk ndërlidhet me ndonjë dispozit islam, por ka të bëjë me traditën e një shoqërisë, pra nuk është adhurim, nuk është ibadet, por ka të bëjë me, me një kulturë apo me një traditë në shoqëri ku zakonisht grat apo vajzat në përgjithësi e përdorin si formë e zbukurimit, një si formë e zbukurimit. Në disa mund të marrim si shemb në disa kultura si forma e zbukurimit të vajzave është vendosja e kanës nëpër duar në me zbukurime të ndryshme, pastaj në disa shoqëri tash në përgjithësi është vendosja e makiazhit në në ngjarjet e ndryshme Pastaj edhe në disa shoqri kemi do të thotë edhe shpimin e hundës, sikurse që është në Indi dhe vende të tjera, si formë e zbukurimit të femrës. Të gjitha këto i nënshtrohen adetit dhe kulturës së një së një shoqrie dhe shpimi i vezëve ka të bëjë me këtë dhe lejohet për shkak se ka të bëjë me disa adete apo zakone të cilat ndërlidhen me me zbukurimin e femrës. Pra nuk ka të bëjë mendoni adhurim të veçantë apo mendoni rit e kështu me radh, prandaj lejohet. Edhe shpimi i veshve dy herë nuk ka gjë të keqe nëse kjo formë e zbukurimit është në shoqrin, në shoqrin e njohur në shoqërinë, në shoqërinë e përgjithshme dhe nuk nënkupton një lloj e ekstravagance, po e them kushtimisht një lloj zbukurimi i thuhet në në gjuhën arabe shuhra, që tregon një lloj jo natyrshmërie në atë shoqëri. A tere lejohet dhe nuk ka gjë të keqe, Zoti i dhe mëspirë. Ose para se të vazhdojmë me pyetjet e mbetura, fillimisht do të bëjmë një shkụputje të shkurtër. Shikoj të nderuar, çndroni me ne kthehemi pas pak. Uh. Roaj shikues, u rikthymy në studio për të vazhduar me pyetjet e mbetura. Ozh në çela të rastë lejot lutja apo duaja e përbashkët dhe kur duhet shoqëruar atë me ngritjen e duarve? Ë uh, lutja publike apo së bashku ë uh, nuk vërtetohet në praktike në islame se është bërë përveç në namazet publike, në namazet gjematore e cila bëhet në përgjësi, e kom fjallin brenda namazit, po sashisht të thot në duaja kunutit, apo namazet në përgjësi që të bënë, kjo është ajo që farë nëzite në musliman që të bëjnë në formë publike dhe me gjemat, jo do thot të veqmas kurse lutjet të cilat bëhen zakonisht lutja pas namazit, pastaj lutja pas namaz, pas ezanit, lutja gjatë momenteve para iftarit, lutja gjatë udhëtimit, lutjet në hax gjatë rrugëtimit në hax apo gjatë ceremonive të haxit. E kështu me radhë të gjitha këto lutje preferohen të bëhën në formë individuale se cilin vetën e ti, dhe duke e lutë Allah në madrë shumë me ato lutje të slat i din, apo i ledzan, apo i mësan në përgjësi. Kurse në lidhje me ngritjen e duarve, se kur preferohet ngritja e duarve gjatë lutjes, themi që qështja e ngritjes e duarve nuk kando një themi që në këto momente, kur bëjmë lutje, ngrisin duartë, kurse në këto raste, kur bëjmë lutje, nuk i ngrisin duartë pjesë e adabeve apo kritereve të apo atyre normave të të bërjes së dua është edhe ngritja e duarve. Kështu që nëse e aplikojmë çdo herë kur ne bëjm lutje ndaj Allahut të Madh, rish, nuk ka gjë të keqe. Për shembull pas ezanit bën të ngrisin duart edhe të bëjm të bëjm lutje ndaj Allahut të Madh, rish, duke lezu lutje në e lexuar edhe lutjen e ezanit e kështu me radh ose edhe pas namazit por duhet ta kem parasysh që nuk duhet nënkuptohet në që detyrimisht kur muslimani bën lutje që detyrimisht duhet edhe të ngrisë duart. Ështu që edhe nëse bën lutje duke mos i ngritur duart, edhe kjo është e vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe prej sunetit është edhe kjo. Kështu që nëse e aplikojmë të dyat është më mirë. Si nganjëherë gjat lutjes të ngrisim duart, nganjëherë të mos i ngrisim, kjo është më e drejtë sesa të mendojmë që vazhdimisht kur bëjmë dua që duhet ti ngrisin duart zoti ti më smire në tjetër pyethet atë a duhet a duhet ta jap zekatin për mjaltin të cilin e marr nga bletët çështja e zekatit në në në mjalt është një problematikë të së nxjarojn ulemat dhe ajo çfarë vërtetohet në lidhje me me mjaltin nëse sasia është e madhe atë preferohet që të jepet një e dhjeta e asaj asaj sasisë Mirë po, kjo më varët edhe sa është sësia e mjaltit, të pastaj më varët edhe e, qështja e mbajtjes e bletve është për qëllim të tijaretit dhe të të rektit me të, apo e ka vetëm për, për konsumim shtepjak e kështu më radhe, varsish për i kësaj, edhe konstatuat se e, e, a duhet jipet zakati dhe sa është sasia e cila duhet jipet në në atë mjaltësin e fituar po, Zoti po, i di më së miri. Shikua tjetër ka pyetur a mund të për një pjesë të zakatit ta blej një tepë për xhamin. Po e ne vetë do të takim parasysh se ajeti kuranor i cili obligon dhënien e zakatit i tregon tet kategori të cilëve obligohet muslimani të uash prandaj shumën e zakatit ato kategori ndërto është edhe kategoria ufi se bilah në rrugën e Allahut të madhërisëm do thot jipet zekatit te varferve, pastaj miskinve, pastaj njerve te cilot ju asbusim zamanat e tyre te futen islam, pastaj udhtarit, personi i cili osht i zhytur ne borxhe e kështu me radh. Prej tyre osht edhe nje kategori qe osht permend ne ne Kuranin famlar, ne branda kyte 8 kategorive ajo osht do thot fisebil la, qe nese perkthejm ne shqip osht ne rrugen e zotit, do thot diçka ne rrugen e zotit. Pastaj ne komentimin e ksa shprehje Fise Bilila, e fisabilillah tek komentatorët e Kur'anit apo në përgjithësi tek juristët ka sqarime. Disa prej ulemave kanë thënë se është për qëllim vetëm xhihadi dhe kjo është ajo çfarë është e njohur posaçisht te sahabët edhe në praktikën e tyre në përgjithësi. Disa transmetime posaçisht për Abdullah ibn Mas'udit vjen se është për qëllim xhihadi dhe shkuarja në haxh. Uh, pastaj di sa prej ulemave pas ashin kon bashkëore i kanë dhënë një kontekst pak më të gjerë, më të gjerë kuptimit në rrugën e Allahut dhe kanë thënë është për qëllim ë uh, në thirrjen në rrugën e Allahut, në davet dhe në këtë e kanë futur edhe ndërtimin e xhamiav apo mirëmbajtjen e xhamiav e kështu me radhë dhe ne pa u futur këto elaborime themi se nëse në një shoçri ka mjaftuar shumë shpenzohet në ndërtimin e xhamia ka njerëz të pasur që japin dhe i mirëmbajnë xhamitë dhe u blen ato nevojat elementare të xhamia xhamia atë më është më e drejtë është që kjo shumë e zakatit mos të jipet për xhamia për shkak se të destinohet në ato kategori që janë shumë të qarta mirë po nëse jemi në një shoqëri ku vërtet ka mungesë te mirëmbajtjes apo ndërtimit të xhamia e kështu me radh, atëra edhe nëse ndaht një shumë e prej zekatit për të për kët destinim, atëra mendojnë që kjo është e drejtë dhe e çeluar. Zoti i di më së miri. Po të radhas vjen nga një shikues i cili thotë jam një djalë 19 vje, vjeçar i cili i fali pesë vaktet por vazhdoi të luaj bastore. Ju lutem një këshill si të largohem prej pre kësaj dukurie. Vërtet kjo është një fatkeçi, edhe pse në, po i fal 5 kote namazit prap e ka këtë shprehit kesin. Ndo është a kjo është edhe përshka këtë e, është një kohë që është shqoqru me shqoqrit të sëllet ka qeni përhapur këto veprime dhe tash është vërstijet të shkëputet. Atere pa uzgjatur unë themë që këshila ime është që fillim është kjoj djalë që të largohë nga e shqoqrit të sënë e ka dhejnë me tani pavarësisht kush janë ata, janë të afërm apo janë shok të klasës apo kush janë, të largohohet prej tyre në formë do thotë të obligative të jabëj vetin, vetës e t'i bëj veten vetes së tij që mos shoqërohet me të. Pra arsyesa se un mendoj që arsyeja pse prap merrat me këtë punë jo të mirë është shkak shoqëria me të cilën shoqërohet. Në anën tjetër, të mundohet të gjej shok, të sidt janë në rrugën e Allahut të madhërisur dhe do ta ndihmojnë atë në lënien e kësaj shprehje. Edhe Pe gammerisallam edim shumë qartë ka thon al maru ala dini khalilihi vërtet njeriu është në fen e dostit mikut të tij dhe nga kjo praktikë nëse ai shoqërohet me ta për një kohë, edhe rrin me ta, shkon në përderse me ta, diskuton me ta çështjet e fes, prezanton në mëjliset e hajrit së bashku me ta dhe kalon një kohë, po e them jo shumë gjatë, ai do ta sheh vetë do thotë në formë individuale razikun apo e dëmin e, e qështje se bastore dhe do të largohet vetë vetiu. Nëse i bën këto veprime, veprimi i parë largimin nga shoqërija të së e ka dhe veprimi i dytë afrimi apo shoqërimi me njerëz dhe djemë do të që jenë musimantë mirë dhe nëse i bën këtë dhe i bën vetit obligim që mos të futët në për atomi edise, atër letjet i sigur se këtë vepër për një ko shumë shkur do të lejë. Zotit i mësë mirë ozë alejot, hakmarja, si pas kanonit? Fatkesisht forma dhe mnyra si aplikohet të këne dhe ajo që farë mërë jetra të shumët atë njërzve të, të pafajshëm, madje dhe të fajshëm e kështu më radhë, uh, është një, një praktik e cila nuk ka të bëjmë e islamin, në asë një formë. Pra ndaj uh, edhe për këtë shkak e shohem edhe shumë hëgjallar apo një grupi hëgjallarve, bën iniciativa qoftë individuale, qoftë edhe edhe grupore, që parandalojn para këto veprime të hakmarrës të cilat koh pas kohën ndodhen në përvende të ndryshme. ë Kjo për faktin për shkak se ajo çfarë bëjnë këta njerëz bëjnë do thot, të thotë veprime tës ia nuk kanë të bëjnë me islamin dhe bëjnë tejkalime të tës për të cilat nuk është i kënaqur as Allahu i Madhërisht, e as nuk kanë të bëjnë praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj themi me plot përgjigje se hakmarrja sipas uh, traditave si e aplikojnë tek ne është do të thotë një veprim që nuk është në përputhje me mës mësimet islame, por kjo nuk do të thotë që Islami lejon që njeriu ta vret tjetrin edhe ai po just as i si ka veprime të cilat me cilat du të cilat duhet ndëshkohet personi i cili e bën, do thot atë veprë, por në asnjë formë që familjarët e të dëmtuar të marrin hapa të cilat bëjnë që ata pretendojnë ta bëjnë bëjn, ta vënë drejtsinë në vend dhe me veprime individuale të të mbysin apo të vrojnë dikë tjetër vetëm si rezultat i, i marrjes së gjakut të, të të vdekurit atyra zoti i mëshmirë. Kam një problem, unë jam mbuluar, po në rreshtin tem ku jetoj po për shëndeten përdorë sepse familjarët në rast se nuk u azas dorën nuk do të vinë më për vizitë. A kam haram t'ju flas në këtë mënyrë, cila e, është më e drejtë. Çësja ndaj ndaj kësaj praktike duhet mëshin në fund të shkallëzuar, jo për një herë dhe un asnjë fond nuk mund të them që është e lejuar që ju të përshëndetni për arsye se ka citate shumë të drejtëpërdrehta dhe shumë kërcënuese nga hadithet e pejgamberes aleyhis salam të cilat ndalojnë që gruaja të përshëndetë burrat e huaj apo meshkujt e huaj me dorë për dorë, por për ta për ta ndryshuar këtë citat në shoqrinë apo në familjen e juaj apo familjen e ngushtë juaj, atëherë është që ju të mundoheni edhe nëse shihni që mund të kjetë në një reagim ju të mirë në fillim ishtë, që me kalimin e kohës që këto do të vinë, mund të ndodhë, po e them kushtë në mishë të hidrohet, dikush nga familjarët e largë pëse ju nuk ja keni dhënë dorën, mirë po me kalimin e kohës të gjitha gjërat mund të vinë në vete, dhe me ndoj që ndoshtë një vendoshmëri e juaja në këtë fillim, në fillim mund t'ju shqetësoj dhe mund t'ju mërzisë se po reagoni kështu familje, por ta dini që në një ardhmë të afërt kjo do të reflektojë më të mirë dhe do të kthehen prapë do të kthehet prapë situata në në në ashtu siç ka qenë pas atij reagimi që mund ta bëjnë do thot ata njerëz për shkak të mosnjohjes së së kësaj praktike ashtu siç duhet. Zoti i mëshirë Poq, kjo ishte edhe pyetja fundit për sonte, ne ju e mi shumë mirë njërë së sonte ishtë me një në studio. Edhe on ju fanderoj për mikhë pritjen. Shikues të ndëruar, kjo ishte të rrasjo kemi përgaditur për emision në sontëm. Ju vazhdojni të dërgoni pyetje tuaja për mes mesajëve, apo adresë sone elektronike pyetje eqsivisks.com. Dere në emision në arshëm, e salamu alikum.